Biografii Memori Biografia unei capodopere Victor Hugo Legenda secolelor Emisiune de Dan Alăzărescu poporului. Vă rog pentru ultima oară să respectați cuvântul oratorilor, să nu mai întrerupeți. Are cuvântul domnul deputat Victor Hugo în chestiunea revizuirii Constituției Republicii Franceze. Domnilor deputați, acum trei zile, la 14 iulie a anului de grație 1851, S-a propus adunării noastre naționale legislative o procedură de revizuire a Constituției Republicii noastre din noiembrie 1848. De atunci, asistăm la defilarea tuturor adversarilor Republicii noastre la tribuna acestei adunări. I-ați auzit aici pe onorabilul Duce de Brăi pe onorabilul domn de Falu, pe onorabilul domn de Berie, pe toți ceilalți ai Partidului Reacționar care se complace să se intituleze Partidul Ordinei și care se folosește de această autocalificare pentru a pune la cale un împotriva Republicii cu însuși prințul președinte al Republicii, lui Napoleon Bănavoarte! Este atacat, prințul președinte! Dar atacurile dumneavoastră împotriva Republicii se răsfrâng în mod firesc și voit împotriva Revoluției franceze din prima ei clipă de la 14 iulie 1789 și până în ceasul de față. Căci Revoluția și Republica franceză, domnilor reacționari, sunt unul și același lucru sunt două noțiuni sunt două evenimente istorice indivizibile una este mama cealaltă fica una este avântul omenirii într de poporul Franței cealaltă nu este altceva decât instituționalizarea avântului republica domnilor nu este altceva decât revoluția întemeiată de apururi Cădarnic, domnilor, vă frământați împotriva realităților franceze, în ura dumneavoastră neputincioasă. Nu puteți despărți 1789 de instituția Republicii, după cum nu puteți despărți zorii zilei de lumina soarelui. Așa! Vreți să stingeți făclia pe care a prins-o acum mai bine de o jumătate de veac poporul francez Ca să lumineze cu razile ei strălucitoare și blânde întreaga omenire Gândul dumneavoastră stăruitor, este să stingeți în Franța făclia libertății Ușură! Ușură! Ușură! Ușură! Vreți să întoarceți dea înapoi în întreaga omenire și mai întâi în Franța noastră libertatea, inteligența, filozofia? Vreți să întoarceți înapoi omenirea cu câteva generații? ce luați cuvântul președinte! omenirea cu câteva generații? Dar cine sunteți dumneavoastră care făuriți asemenea visuri? Cine sunteți dumneavoastră care cutezați să dați asemenea bătălii pierdute dinainte? Cum vă numiți dumneavoastră? Să vă spun eu, sunteți despotismul și sunteți trecutul, despotismul trecutului al monarhiei de drept divin, monarhia care de 100 de ani pierde în fața toate bătălinei! Monarhia aceea care îi subvenționa pe poeții sublim domnule Conte Victor. Deci <laughs> nu răspundeți la asemenea domnul Igo! Ba da, ba da. Vă voi răspunde, domnul Defalu. Dumneavoastră ați fost ministrul al Republicii noastre. Ați avut acces la arhivele vechii monarhii. În tot Și iată, am în mână umila scrisoare prin care Victor Marie conte Igo. Îi mulțumește plin de efuziune regelui Ludovic al XVIII-lea pentru că se milostivise să-i hrăzească tânărului poet-monarhiz de pe atunci, același cuvașnicul Republican din incinta noastră, o pensiune de 2.000 de frate! Nu răspundeți la provocări doamnului Ego! E veninul de Doamnul Defanu e omul lor! Știți tot atât de bine ca și mine, domnule de falu, cum am ajuns să primesc acea pensie regală. Aveam 19 ani. Publicase în primul meu volum de poezii, ode și balade. Regele era un om de mare cultură și un om de gust. A citit volumul, se vede că i-au plăcut poeziile și mi-a hărăzit acea pensie de 2000 de franci din caseta lui personală. Este o onoare pentru orice suveran să urmeze asemenea pilde. De ce nu o urmează și prințul președinte de astăzi față de tinerii poeți de talent ai Republicii? Mai târziu, după ce regele Ludovica XVIII-lea murise și pe tronul de-a fratele său, carul al lea cenzura stupidă și bănuitoare ca orice cenzură monarhică, mi-a interzis reprezentarea piesei Marion de l'Orm. Am cerut audiență la rege și i-am solicitat ridicarea interdicției. M-a primit cu multă politețe și bunăvoință, dar nu s-a lăsat nu plecat. A doua zi am fost anunțat de Casa Regală că pentru a compensa cenzurarea piesei mele, majestatea sa regele, binevoise să-mi ridice cuantumul pensii mele de la 2000 la 6000 de franci. Am refuzat pensia nouă și am scris ministrului Casirigali că voiam să-mi păstrez libertatea mea de poet și independența mea de scritor. Constat, domnule președinte, că de data aceasta aplauzele au fost uh, unanime că și dreapta și stânga și-au întrunit aprecierile, bătând din palme la unison. Sunt, deci, domnilor, câteva chestiuni puține, este drept, care au darul să alăture inimile și aclamațiile. Nu este așa, domnule de la Roche-Jacquin, dumneavoastră care purtați unul din numele cele mai ilustre ale Franței de ieri? Așa este, domnule Conte, dumneavoastră... V-ați ținut de altfel cuvântul de onoare dat regelui Carol al Zecilea, în scrisoarea de care ați amintit. Acela de nu-l ofensat niciodată. Nu l-ați ofensat niciodată. Din potrivă, i-ați deplâns suferințele exilului în versuri mișcătoare care l-au emoționat și pe regretatul viconte de Chateaubriand. Vedeți, prin urmare, domnilor, că domnul De Falu, voință să mă ponegrească, mi-a făcut un serviciu, stârnind aplauzele unanime și atestarea domnului de la Roșaclan, căruia îi mulțumesc. Dar acum, domnilor, nu mai este vorba de vechea monarhie, care a mai știut totuși să câștige bătălie de la Fontenois. Nu este vorba de monarhia de legitimitate, de tradiție, întemeiată pe șirul neîntrerupt a 40 de regi și pe măreția și unitatea patriei franceze. Această monarhie și-a dat obștescul sfârșit. Acum este vorba de așa-numita monarhie de glorie, care se vrea restaurată pe tronul ei imperial. Ați zis, cu domnule, președinte! Nimeni nu se gândește la restaurarea imperiului! Nimeni, domnilor, așa să fie, oare? Dumneavoastră vreți să adormiți poporul francez Și să-l puneți în fața unui imperiu împlinit Dar nu vom îngădui ca Franța să se trezească într-o bună dimineață Cu un împarat petron. În clipa de față când civilizația lumii stă în cumpănă când pentru a face încă un pas înainte pe calea progresului este nevoie, cum nu a fost niciodată până acum, de concursul tuturor inteligențelor, al tuturor energiilor creatoare puse în slujba nevoilor și suferințelor tuturor popoarelor lumii. În clipa în care popoarele vor să se înfrățească într-o același idealuri de libertate și progres Iată că se apropie cu paștainici anul 1852 cu mâinile doldora de cumplite enigme Parcă aud de la înălțimea acestei tribune scârțâitul unei porți care se deschide spre temniță și spre beznă Marea coaliție a obscurantismelor își proiectează iarăși cu tremurătoarea umbră asupra patriei noastre, de curând trezită la soarele libertății. Asupra Franței, câmpul predilect de luptă între ideile de libertate și de progres și cele de tiranie și de obscurantism, pământul nostru drag. Nu știu, domnilor, cât va mai dura această nouă eclipsă a libertății și civilizației în țara noastră? Nu știu cât va ține lupta între inteligență și imbecilitate. Dar ceea ce știu bine, domnilor, ceea ce este neîndoielnic, ceea ce pot prezice de la această tribună încă de astăzi, este că atunci când vor străluci din nou zorii binefăcători ai zilei. Zorii aceștia nu vor mai avea prilejul să deslușească în țara noastră decât doi biruitori, poporul și libertatea! <fixi> Cel care are onoarea să vă comande. Ce dorești, cetățene? Uh, am deosebită plăcere să vă cunosc. Maestrul Alexandru Duma. Tatăl, cetățene, colonel. Tatăl. Alexandru Duma, tatăl. și de când tânăra mea o draslă, botezată tot Alexandru, și-a publicat romanul care face atâtea furori, Dama cu Cameli. Pe care vă spun un mare secret L-a redus la formă de dramă și la încredința teatrului vodevil spre a fi reprezentat Există astăzi în Franța doi Alexandri, Dumas, tatăl și fiul Amândoi excesiv de zestrați Maestre, romanele dumneavoastră nu se vor uita niciodată L-am savurat pe toate câte au apărut până acum în Cei trei mușchetare, după 20 de ani, regina Margot și atâtea altele Aveți un talent, o vervă... Cunoașteți istoria... a onorat, cetățenii. colonel. Vă rog să mă scuzați că n am avut încă cinstea să mă prezint. Colonelul Conte Bopoal de Saint-Oleir, comandant al celuil de al șaptelea linie. Trăiască linia! Trăiască maestrul Dima, tatăl. Tatăl și fiul, domnule colonel. Dar ce vrea masca aceasta? Am impresia că vrea să vorbească cu dumneavoastră. Îngăduiți-mi să mă retrag invidiindu -vă. Și pe vremurile acestea sunteți asaltați Aveți ceva să-mi spuneți, cetățeană? Da, maestre, Mă mai cunoașteți? Doamne, diva Fermecătoarea noastră artistă, Juliet Druie Da, maestre. Dar ce palidă sunteți, doamnă Dar ce căutați aici, în foburg, Antoine în plină luptă de stradă? Oh. Ah, înțeleg Amicul nostru, Victor Hugo Ce face? Unde este? Nu-l pot găsi nicăieri, de ma. Casa este împresurată de agenții prefectului de poliție Mopa. De când prințul președinte a dat lovitura de stat din ziua de 2 decembrie, se ascunde atât de bine încât nici mie, devotața lui admiratoare de atâția ani, nu mi-este îngăduit să-i aflu tainița. Mi s-a spus însă că azi dimineață l-aș putea găsi aici. Ce credeți, maestre? Știu și eu, doamnă. Credeți-mă că vă înțeleg bine, restriștea. Emoția adâncă. Știu cât vă este de drag de aproape 20 de ani de când v-a jurat o veșnică iubire, dar trebuie să se pună la adăpost. Știți probabil că noul nostru ministru al afacerilor interne, domnul de Morni, fratele principe lui președinte, a dispus arestarea preventivă a tuturor șefilor opoziției din cameră. Ieri au și fost arestați domnii Thier, Roger de Nor, Charnas, generalii Caveniac, Jean Garnier, Lamorisier și mulți alții. Toate regimentele de linie ale garnizoanei au fost scoase în stradă din porunca noului ministru de război, generalul de Saint-Arnaud. Iubitul dumneavoastră Victor Hugo s-a compromis mai mult decât oricine altul, prin curajoasa sa aluare de poziție împotriva prințului președinte. Mai ales prin discursul său din 17 iulie la cameră. Nu, n-aș vrea să vă sporesc emoția scumpă, doamnă, dar căutați-l peste tot. Da. spuneți că prefectul Mopa da. a dat poruncă zbirilor să-i să-l găsească viu sau mort. Se spune că au ordin să-l împuște pe loc când îl vor prinde. Doamne Să-l împuște? Dar De ce? Ce să vă răspund, muri înăbușite, invidii, teama de uriașa popularitate a copilului sublim de pe vremuri, a deputatului ales de capitală în 1848 cu mai multe voturi decât a obținut atunci însuși prințul președinte. Puțini oameni stârnesc mai multă temere și mai multă ură. Glasul său vibrant poate răscoli poporul Parisului. Îl poate îndemna să se răscoale Împotriva noului despot. Dar a spus că poporul s-a și răsculat Că trupele sunt nesigure Că domnul de Mopa tremură de frică Că lovitura de stat ar fi eșuat Credeți toate acestea, doamnă Mi s-a pomenit azi dimineață de răspunsul dat de domnul de morni. Adresei unui prefect dintr-un departament Meridional care scria Se spune aici, domnule ministru, că triumfă Camera pe toată linia Și ce-a răspuns morni? A notat adresa scriind Nu, tocmai pe dos, Triumfă linia pe toată camera Bine l-a descris secretarului Talentatul meu amic Alfons Dode Spiritual în cele mai primejduioase clipe Dar ce se aude? Ah, o trăsură vine spre noi În galopul cailor Un cupeu Ei! trece prin Ei! fața trupelor Care o iau la ochi Cineva scoate capul pe fereastră! Victor! Victor! Ostașa-i Franței! Ludovic Bonaparte este un tâlhar! În curând, toți să săi complici, îl vor urma la pușcărie, unde este locul lui și-a lor. Priviți la omul acela cu chipiul jiviretului care s-a așezat în fruntea voastră și cutează să vă dea porunci voi oameni liberi ai patriei noastre. Îl luați drept un conducător, e un ticălos! A sugrumat libertatea, Victor! vrea să sugrume Republica noastră, dragă! Victor, încetează! Doamne, toți soldații și-au îndreptat puști despre tine, dragă! Domnule colonel de dați ordin ostașilor dumneavoastră să nu tragă! E cel mai mare poet al Franței, al lumii! Nu trageți ostaș! Cetățeanul acesta a venit să-l Are ordin să-l ducă viu unde trebuie. Revede, sui, se va mândoi în duplecați să nu se mai expună, să fugă, să părăsească Franța Viața este în nor și ce clipă Numai printr-o pură întâmplare s-a nimerit să aibă comanda acestei piețe primejdioasă un ofițer Ca mine care cutează să-și calce consegnul de respect pentru valorile inteligenței Suiți-vă repede! La revedere, maestre! Duceți-l unde se cuvine să stea asemenea oameni! Victor! Victor, în sfârșit ești afară am căutat prin tot Parisul, mieștii sunt diminiți. Mieștii sunt diminiți la Găduc. Unde ai dormit? Singurul dintre toți prietenii mei care a cutezat să mă ofere ospitalitatea anul trecut a fost domnul de la Roellării, Rue Martin. Azi, în ziori, m-am suit pe o baricadă cu colegul meu de la Camera, tânărul deputat Bodă. Astăzi, înaintea morții. Avem aceeași vârstă, mi-a spus el Și apoi i-a poftit petrecător să se suie pe baricadă Să apere Republica alături de noi Poftim, i-a strigat atunci o femeie Îți închipui, domnule deputat, că e destul să-ți scuture șarfa tricoloră Ca să se lase bărbații noștri uciși Numai ca să vă îngăduie să vă încasați urna de 25 de franci? Bodin s-a uitat la ea cu ochii mari și i-a spus Ia. Vin să vezi cum se moare pentru 25 de franci Și s-a ridicat în picioare, drept pe baricadă, fluturând steagul tricolor O salvă a răsunat atunci și bietul boda mi-a căzut în brațe Era mort Doamne Victor, câtă imprudență! Și acum unde... Nu vrei să te mai duci, spune Să nu mi-ascunzi nimic, sunt lângă tine Nu te mai las singur, te iubesc, te iubesc Nu te mai părăsesc niciodată, niciodată Am dat seama că nu mai pot trăi fără tine Atunci, iubita mea Juliet Trebuie să mergi cu mine în casa lui Jules Grevy S-a convocat o ședință a tuturor șefilor republicani Carnot, Michel de Bourges, Jules Favre mi s-a făcut cinstea să fiu ales președinte al întrunirii. Niciodată n-a suferit Franța o mai usturătoare rușine Să-l aibă în frunte ei pe Badanghi Care e gata să se proclame împărat pe tronul celuilalt Dragul meu, Hugo, trebuie să-ți dezvălui că Mopa ți-a pus capul la preț S-a dat poruncă să fii împușcat de cum te vor prinde A fost o minune că ai găsit aici un ofițer de onoare care n-a executat Ordinul și te-a lăsat să pleci cu noi. Nici mie nu-mi de noul regim, care se ridică din sânge și noroi dictatura proștilor sub faldurile unui nume ilustru. Nici eu nu mai doarm acasă. Numai că pe mine mă urmăresc creditorii, nu zbirii siguranții. Sunt hotărât să plec în Belgia. Îți propun să vii cu mine. Mă voi îngriji de toate, de formalitățile de frontieră, de găzduire la Bruxelles, dacă și domnișoara Druie dorește să te însoțească... Unde merge Victor, merg și eu. Nu-l mai părăsesc până când ne va despărți moartea. Să mergem în Belgia, Victor, aici murim! Păi nu pot, nu pot să nu mă duc să prezidez într -unirea. Vor spune că mi-a fost frică, vor crede că sunt unălaș. Bine, bine, du-te. Te așteptăm afară în cupeu. Dar dacă știrile biluinței reacțiunii se confirme... Veți recunoaște cu toții că orice rezistență în Franța e inutilă Și că sacrificiile sunt zadarnice Și atunci vom continua lupta din străinătate, fără încetare Republica va birui până la urmă Sunt sigur de asta de poate fi? E noaptea dâncă, ce beznă. Un bun pe aici pe malul mării. nu e tata? Tată! Tată! Aici, ai? Te-am căutat prin toată insula Jersey. E frig, tată. Ce vingerie. Victor! Doamne! Doamne, ce spaimă ne-ai tras! Ce cumplită seara de noiembrie, ce vântul îngrozitor! Ce vijelie! Doctor, să nu fi răcit. Nu, nu, nu. Am stat aici, pe țărmă mări învolburate, totuși mai blândă în restriștea ei scuturate de vânt decât fiarele omenești. Am stat sub bătaia vântului fioros, mai plajin decât necunoștința de oamenilor. Văd că-l ții minte pe <laughs> Tata, ce crezi tu despre surghiunul nostru aici, la Jersey? Va fi lung, surghiunul nostru, fiule. Eu voi privi la învolburarea oceanului și tu, François Victor, tu, fiul meu, ce ai să faci? Eu, tata, îl voi traduce pe Shakespeare. Doamne, doamne, ce este ți-s ochii plini de lacrimi? Ai și aflat? Ce să aflu, scumpa mea, Juliet? Să afli... spune tu, Fransu, eu nu pot. Guvernul britanic, lordul Pansdown, stâlpul liberalismului pe lume, a considerat ca ofensatoare rândurile curajoase prin care protesta împotriva expulzării tovarășilor noștri de suferință de pe insula Jersey. În consecință, cărmuirea insulei ne pune în vedere să părăsim acest pământ în cea mai scurtă vreme. Napoleon cel mic se răzbună prin Pamson cel mare. Tată, tată, ai auzit? Plângi? Te afectează atât de mult? Astăzi, astăzi, ce dată este? 4 septembrie, 1855. Victor, uitasem să-ți spun, a căzut malacovul. Generalul Perissier a dispus un asalt general și generalul MacMaon a cucerit turnul și s-a menținut împotriva tuturor contraatacurilor deznădăjduite ale dușmanului. Se spune că războiul se sfârșește, că pacea se apropie, poate atunci... 4 septembrie 1855. Nu vă aduceți aminte? Acum 12 ani, la Vilchie... Doamne, tată, sora mea, soțul ei, numecați sunt 12 ani de când copila noastră s-a înalțat pe bolta dâncă și albastră. Prin osul de iubire și caldă rugăciune, iar am de atunci a neripatui nume. A luat de atunci duiosul și tristul obicei, singurătatea noastră, să simtă umbra ei trăind cu noi alături și rătăcind prin noapte. Tata. Tată drag, cât suferi încă? Dragii mei, când ai trecut Cum am trecut eu prin restriștea aceea cumplită Când mi-am văzut fiica mult iubită fără suflare Zăcând alături de soțul ei Care o dusese la altar Numai cu câteva săptămâni Vedeți voi, cine suferă asemenea durere Își simte sufletul murind Și când își dă seama... Că mai trăiește aievea Că mintea nu i s-a învolburat de apururi, Că vorbele nu i se împleticesc Când simte că mai are răgazul Să cugete la tot ce se petrece pe lume Vedeți voi Omul acela știe Că fiecare zi Pe care o mai are de trăit Este ca un dar Pe care o putere tainică I l-a hărăzit Ca să aducă Lumii Buna vestire De ce mai hirotonisiți Atâția păreoți Când găsiți în jurul vostru Să vă îndemne cu întunecate semne Făpturi În zorii dimineții Îi recunoașteți? Sunt poeți Pământul îți spune Ești poet dar cerul, spune, ești profet Ai ah, dreptate iubită mea, Juliet Simt în străfundurile ființei mele un glas tainic? Care îmi spune că sunt menit să ridic un vâl De pe piramida istoriei omenirii Mă gândesc de mult să dau glas tuturor suferințelor oamenilor într-un mare poem ciclic asemănător poemului mult inspirat lui Dante. Balzac, marele meu contemporan, cea mai frământată, cea mai inspirată minte din câte a cunoscut până acum veacul nostru, s-a străduit să-și înalțe comedia umană piatră cu piatră spre nemurire. Eu vreau să-mi întorc privirile spre comedia secolelor sau ca să nu pângăresc nimic spre legenda secolelor. Să zugrăvesc rând pe rând frământările omenirii, nădejdile ei, spaimele ei, sub toate înfățișările cu putință, istorie, mit, filozofie, înțelepciune, religie, știință, toate alcătuind la oaltă o uriașă năzuință spre lumină, spre libertate. Vreau să găsesc stihurile cele mai potrivite cu putință să facă să scânteieze în ochii cititorilor mei de prin veacuri tot zbuciumul omenirii ca într-o oglindă vrăjită în care să se arate chipul unu și multiplu, cumplit și strălucitor, fatal și sfânt al omului în legănarea tuturor năzuințelor și restriștilor sale, de la Eva, Maica tuturor oamenilor și până la Revoluție, Maica Tuturor popoarelor Vor găsi în ea O fărâmă din trecut O fărâmă din prezent Și ca o nelămorită adiere A viitorului Deosebite prin subiectul lor Poemele legendei secolelor Vor fi însuflețite de un singur gând De un fir tainic care Uneori se subțiază Atât de mult Încât pare că se face nevăzut Dar firul acesta nu se frânge niciodată Căci este firul vrăjit al labirintului În care se frământă oamenii Firul progresului Năzuiesc să înalți o catedrală spre soare Cu stâlp de mozaic Și fiecare piatră va străluci în alte colori Va fi dăltuită după alte tipare Totul întruchipează un chip Chipul omului Sub toate înfățișările sale Neamul omenesc, ființă uriașă Înfăptuind la oaltă prin veacuri Nenumărate săvârșiri pe pământ Istorice, legendare Voi începe, cât numis încă templele de tot cărunte cu legendele Va fi cea din tâi parte a acestui poem Grandios ție gândul, tată Iubitul meu, iubitul meu Tocmai acum când ne izgonesc De insula aceasta ospitalieră unde-ți vei mai scrie poemele? Când șarpele i-a ispitit pe cei din tâi oameni, ei nu au rămas totuși fără de adăpost. Șarpele ne izgonește din Jersey. Ne vom strămuta în insula apropiată, la Gernsei. Acolo voi începe să-mi scriu legendele secolelor. François Tata Doar A țipit la masa de lucru Pe fotoliul său Pe spătarul căruia sclipește Tainica lozincă pe care a pus să fie brodată În amintirea celor dispăruți Atunci la vilchie Absentes Ați sunt Cei ce sunt lipsă sunt aici Nici nu-și amintește că Azi e ziua lui de naștere pune buchetul acesta pe paginile scrise pune și scrisorile din Franța Și plicul acesta și tăieturile din ziare și reviste cu criticile Atât de entuziaste pentru contemplațiune uh. Se trezește Victor? Da? Noi suntem. Uh. <laughs> am început să am ca că a fost un prieten ieri ziua la mea zămare a, Și cu florile astea? E vreo aniversare? Doi ani din secol, Roma lua locul dârzei sparte, Napoleon Navalnic creștea sub parte. Ai dat. Ah, Besançon, 26 februarie 1802 adevărat. Sunt 55 de ani de când m-am născut. Oh, doamne, ce mult am viețuit pe lumea asta de nu Ne corespondență din Franța de la prieteni. Își deci mai aduc aminte de un biet surghiunit ca mine? Un plic alb deschis, ciudat. O scrisoare? Ai, nu, nu, nu. Un bilet la ordin. Mie? De unde? Oh, ce scrie aici? Recunosc că am primit din partea domnului Victor Iugu multă dragoste, multă fericire și mult devotament. Și mă oblig să-i plătesc totul la ce resemnat Juliet oh. <laughs> Iubita mea Sunt atât de mișcat Se atât atâția ani, aproape 20, De când suntem nedespărțiți În vremuri bune ca și în vremuri de restriște Tu mi-ai rămas credincioasă tu și odrastele pe care mi le-a mai lăsat, Dumnezeu. Dar am și eu un mic dar pentru tine. Ia, privește, îl ascunsese aici, printre paginile legendei secolelor. O floare de stâncă. Vezi, am cules o floare, iubito, pentru tine, pe stânca-nmiresmate de brizele marine, spre care să se avânte doar vulturii cutează. Creștea sub stâncă floarea, fermicătoare rază, Când umbra se lăsase pe stâncă și pe mare Și când priveam cum crește trandafirii în zare, O boltă dăltuite de soarele apune. Eram cu ochii țintă la ginga așa minune Și am cules pe urmă înduioșata floare plăpândă, fără sevă, și fără de culoare. Pe culme unde ievea își prinse rădăcina, ea n-a avut căldură, și atât de rar lumina de vânturi drămuită. Și am pornit a spune, sărmană floare, n-ai să te mistui în genune cu algele și nori și pânzele strunite, te duc să simți mireasma cozițelor iubite. Nevinovată floare crescută aici pe stâncă, Pe-o inimă suavă, genune mai adâncă decât genunea mării, Îți vei afla un nume pe-un sân Sub care ievea se zbuciumă o lume, De ceruri zămislită să te destram pe valuri, Te dăruiesc iubirii sclipind în idealuri. se învolburase se unda sub aripe de vânt, Pierise faptul zilei pe mare și pe pământ, și în vigilia serii, genunea întunecată îmi picura în suflet tristețe înfiorată. Ai scris aceste versuri pentru mine? Pentru tine? Dragul meu, spune-mi spune ce ai scris pentru toți ceilalți Ce ai scris pentru legenda secolelor Numai pentru ceilalți Juliet, în opera mea tu ai un altar Ți l-am înălțat din tot avântul sufletului meu Din toată patima nesecata dragostei mele pentru tine Plutești prin gândurile mele ca o rază binefăcătoare Care luminează prin amurg și risipește negurile Azi am fost foarte harnic. Am însăilat cel dintâi dintre marile poeme ale legendei. Un poem consacrat femeii. Adică ție. Consacrarea femeii. Ascultați câteva strofe din acest poem început de poveste. Se arăta zori, Ce zori? Ca un abis de-adâncă uluire sublim și larg deschis, O vie strălucire de liniște blajină. Era începutul vremii pământului. Lumină lucea senin pe bolta de nepătruns mereu, Să arate ce se poate vedea din Dumnezeu. Se lumina și umbra și negura din jur, Se prăbușau torrent de aur, în azur, aprinsa zi, pământul vrăjind în adâncime, Înbrățișa viața în depărtări sublime. Edenul gol și pudic se deștepta alene, Se auzea un cântec de pasăre în poiene, Cu atâta gingășie și dulce și suavă, Că îngerii să asculte se aplecau din slavă. Chiar răcnetul de tigru părea atunci mai blând, zărea prin boltă vița și lup și miel păscând. Alături. Și reptile cu păsări se sărută pe valurile mări, iar ursul lângă își trage răsuflarea. Un imn cu mii de creșteri, din cântece, din cuiburi, din strigăte din peșteri, părea că se împreună cu ruganzarea pură. Era neprihânită prea harnica natură, căci mai păstra ecoul eternului cuvânt pe lume îngerească rostit de gândul sfânt. Părea că dimineața rostea vrăjite șoapte Albastră, aureolă, plutind pe stinsa noapte Din adevăr rodise lumina diafană Și totul era farmec și fără de prihană Era doar fericire, nuntire, bunătate Îndelungate zile creșteau din zori curate Am... am obosit Vă place Minunat, tată. Da, Parcă ai fost martor la crearea lumii te rog, lasă-mă pe mine să citesc mai departe. Sublimă deșteptare a razelor de soare, a primei zile încă a tot neștiutoare, o zor din tâi, iubire, nestăvilit elan de a începe timpul, ceasul și luna, an de an, preludiul omenirii și clipă de mister, se destrămase bezna în uriașul cer în care nu-i nimica să tremure, să geamă, să sufere, când bezna în haos se destramă. Același vremă sacru ce străbătea, Duhul, lega cu alga unda, materia cu duhul. În cerurile limpezi lucea ca pe culm de munți zefirii își răspundeau mireasma, frunzișurile în soare ușor se legănau, și razele vrăjite cu dezmierdări cădeau pe un proaspăt plai, pe care iradind extaze, și proslăvind în altul învăpăiat de raze Uimiți că sunt aievea că văd și că iubesc alături de lacul în care se oglindesc Cavalul să-i alinte și tihnă să le deie om alături de cea din tâi femeie Lângă soție, soțul rostea o rugăciune Vrei să citești mai departe, Juliet? Sub cerul albastru, Eva, în sfânta egoliciune, Se alinta bălaie în zori dimineții, Trandafirii cadânsa, minunea frumuseții. O carne de femeie, lut pur, Dospire sfânta a duhului cu țărna pe care o frământă divinitatea, Astfel că sufletul lucește prin giulgiul de țărână cu care se împletește Nămol sculptat de mâna divinului artist Ispită pentru ochii adânci de ametist Plutea din crinii rumeni un lin parfum frățesc Mirasma lor fiind una cu trupul omenesc De parcă din acele corole ce scânteie Ar fi florita Ievea un lujer în femeie E rândul meu și totuși până atunci Adam a fost alesul, căci dezlegase primul din ceruri înțelesul. Era slăvitul mire, puternic, neînfrânt și umbră, zori, lumină și stele câte sunt și fiarele din codrii și florile în ponoare îl proslăveau urmându-l ca pe un frate mare, ca pe o frunte aprinsă de o strălucire înaltă. Și în timp ce Adam și Eva, a Evea, la oaltă trei erau Edenul cu limpezime albastre, Natura fără margini, spre culmele sihastre, Prin ape, stânci și ierburi, Prin crengi și prin jivine, Privea întreaga fire la ființele divine. Dar mai ales bărbatul părea desăvârșit, Privea curioasă Eva, Privea Adam smerit, Dar ochii fără număr ai în belșugate Ținteau în ziua aceea cu mare bunătate Spre Eva mai cu seamă, iar nu către bărbat. De parcă în ziua aceea, În ochiul fermecat Al firii Femeia S-arăta mai mândră Ca bărbatul În gingășia sa. De ce îi părea într fel? De ce înduioșată Plutea o prețuire sub bolta fermecată? De ce stau Universul întreg în adorare? De ce să-i cânte zorii femeii sărbătoare? De ce... Atâtea inuri de slavă, tresăriri de bucurie în valuri și în raze proslăviri, De ce părea bătată de dor, întreaga fire, De ce privea la Eva pământul cu iubire, De ce prin crâng miresme și în ceruri scânteiere, Visa neprihănita pereche în tăcere. Și atunci, gingășia cerescului alint, a lacului, a văi, a mușchiului de argint, A tresărit mai tare în fiecare clipă, Spre Eva proslăvită, de a razelor risipă Privirile țâșnite din lucruri, din făpturi Din pomizei, din unde, din sacrele păduri Se aținteau în taină Fantastice scântei spre fruntea încântătoare A fragetei femei O rază de iubire venea din adâncimi Din bolte și din umbră, din râpi de penălțimi Din stânca nemișcată, din floare și din cânte atunci simțita Eva O tresărire în pântec <gântări> Doamne Victor La ce culmea mețitoare ți s-au înălțat gândurile Are dreptate fiul tău Parcă ai asistat a zis, Eva, la La zămislirea lumii La primele începuturi <gântări> Nimeni n-a scris în asemenea versuri Tata, tata drag Dacă Shakespeare ți-ar putea citi versurile te-ar îmbrăzișa și ți spune, frate. Sunt mulțumit că v-a plăcut, copii. Cuvintele voastre calde îmi dau curaj. Mă simt în stare, abia acum, să-mi duc până la capăt săvârșirea de căpetenie a vieții mele. Piet? ce face tata? Scrie. A fost foarte harnic astăzi. Îi aduc un musafir, un drag. Alexandru Dumas. Alexandru Dumas, mântuitorul nostru de Odinioară. Doamne, doamne și cum sunt îmbrăcat pe insula aceasta trăim ca în Ce v-a spune despre mine el care m-a cunoscut pe vremuri când... Ah, diva, diva noastră, omagiile mele, doamne. <laughs> Am venit să vă fac o surpriză. Ce face Victor? Cum se simte în bătaia Brizei Marine? E, cine urlă așa de tare în sigăstria mea? Aaa, Eu, eu! Briza, binevenită! Ți-o fi foame, nu? Mor! Mor de foame! Ha. Briza Marină, pe tine te inspiră, pe mine mă lihnește! Atunci, copii, la masă! Hai! Hai să-i punem Eh, Ți-ai potoruit foamea? <laughs> Parcă ești portos al tău. <laughs> Îți mulțumesc și mă bucur că nu mi-ai uitat eroi. Apropo, Victor, știi că vă puteți întoarce în Franța cu toții. Cum? Da, da, Împăratul a dat un larg decret de amnistie după marile biruințe pe care le-au obținut în fronte armatelor franceze în Italia, împotriva trupelor austriece comandate de împăratul Franț Iosef în persoană la Magenta și Solferino. Italia e liberă până la albi, până la pad. Aventurierul încoronat a schimbat harta Europei. A prilejuit unirea poporului italian și unirea poporului român. Vrea să facă acum și reunificarea morală a poporului francez. Se poate, da nu cu noi. Cât timp domnește Napoleon cel mic la Paris, eu nu voi pune piciorul pe solul patriei. Dar mai rămâne unul, acela voi fi eu. Nu-i primesc amnistia Ei, Nu mi se cade să insist Să vorbim atunci despre marile tale succese Știi că legenda secolelor s-a bucurat de un succes extraordinar la Paris și pretutindeni în Europa Adevărat, Alexandru, adevărat? Ce s-a spus despre ea și cine? E, dar câte nu s-au spus Nu mai elogii Amicul nostru, Teofil Gotier, spune că ai scris un fel de camposanto al poeziei un tablou în care legenda se ia la întrecere cu istoria, în tot atâtea tablouri în care cititorul se împărtășește nemijlocit cu senzațiile și viziunile colorate ale unui mare poet. Niciodată nu s-a mai redat astfel stângăcia primitivilor, ceea ce nu s-a gândit încă niciodată și încă într-un limbaj poetic atât de superb ca în acea epopee a neamului omenesc, care este legenda secolelor. Mm, bietul Teofil, ce talent poetic avea și el pe vremuri. S-a văzut în opera ta poetizarea magnifică a luptei pentru afirmarea conștiinții omenești, împotriva tuturor piedicilor pe care prostia și tirania îi le pun necontenit în cale. Unii au vorbit de un adevărat rechizitoriu împotriva istoriei, culminând totuși în apologia omului și a strădanilor sare către adevăr și dreptate Prin progres, prin știință, prin rațiune S-a mai insinuat că ai fost inspirat de Leconte de Lille Și din ideea care l-a făcut să-și compună poemele antice Leconte de Lille? <laughs> Ce nerozie! Este, firește, un mare poet, dar el însuși s-a inspirat din poemele antice și moderne ale lui Vini și acela un mare poet și încă un mare poet de idei. Poemele lui Lucon de Lille sunt reconstituiri arheologice într-o formă clasică, perfectă, desigur, dar izolate ca niște clișee stompate, neatârnate unele de altele. Pe lângă aceasta, pesimismul lui Leconte îl face să-și disprețuiască toți semenii, nu numai pe aceia care ne păstuiesc popoarele. Niciun un in de slavă nu se înalță din poemele lui, nicio nădejde, nicio proslăvire a energiilor creatoare ale omului. mi a citat părările unor critici ale căror aprecieri mă onorează, dar spunem tineretul, generația de astăzi, care nu m-a cunoscut, despre care n-am aflat aproape nimic, cum a răspuns tineretul la chemarea mea? De verdictul lui am nevoie Dragul meu Victor Tineretul de astăzi Ah, te uitasem Un tânăr poet foarte înzestrat Foarte ciudat Charles Baudelaire Colegul meu de liceu Este cel mai înzestrat dintre toți gânditorii generației mele Un talent extraordinar Ți-aduce aminte tata Acum doi ani, în 1857 I-a apărut o culegere de poeme intitulată Semnificativ Florile Răului Ți-am citit din culegere Albatrosul, corespondență, armonii de seară Frumusețea, moartea îndrăgostiților, călătoria spre Sitera Da, da, da, da, da mi-amintesc, mi-amintesc Acest botler a izbutit să redea atât de poetic un fior nou Încă necunoscut pe lume Ei bine, acest Baudelaire, de-al minteri foarte discutat Și ale cărei poeme au format chiar obiectul unei acțiuni penale A scris despre legenda secolelor un articol entuziast în care spune Stai, stai să-mi aduc aminte Anda.” Este o operă imensă, excesiv de înaltă, de un gust fără de greș. Marele nostru poet face să se perindă pe dinaintea noastră toate veacurile, fiecare înveșmântat în veșmintele lui caracteristice de gândire, de superstiții, de acțiune extraordinară frescă a zbuciumului întristatei omeniri. Da, Victor, se pare că toți criticii, chiar și cei mai entuziaști, au dat mai multe trecere evocărilor sinistre, gândurilor tale întunecate, țintind peste povara veacurilor, tirania de astăzi din Franța, domnia mediocrității a neinteligenței, cultul imperial al nevrednicului urmaș al Marelui Napoleon. Dar marea ta speranță, în progresul final al omenirii, într-o adevăr și dreptate prin libertate, nu și-a dat oare nimeni seama de acest sâmbure incandescent al gândurilor tale? Sâmbure care poate fi găsit în strefundurile gândirii tuturor marilor contemporani, tuturor marilor gânditori și poeți ai tuturor veacurilor. Sâmbure pe care l-a exprimat atât de înălțător acum câțiva ani, cel mai mare gânditor al engliterei de astăzi, John Stuart Mill, într-o operă menită să ne amintească veșnic de cuprinsul și de titlul ei, On Liberty, despre libertate. Ai citit-o cu răsuflarea tăiată acum un an. Îți mai aduce aminte? Cartea lui Mil a rămas de atunci necontenit la capătul meu, alături de ediția completă a lui Shakespeare. Se și completează unul pe altul: Gândirea, poezia, gândire înaripată. Ce mândru trebuie să fie un popor care a avut prilejul să adărbească omenirii aceste două geni incomensurabile. Ideile lor. Alături de acelea ale marilor genii Ale patriei noastre Mai ales ale lui Condorcet M-au împăcat și cu neajunsurile celelalte Ale firii omenești Din aceste idei Cu ochii țintă la sfera scântăietoare Care făurite de mâinile omenești A pus stăpânire pe spațiul aerian Pe văzduhul fără de margini M-au inspirat în poemul Care vreau să fie Epilogul Operei mele Sub cerul înalt Vrei să mi citești, fiul meu? E la sfârșitul ediției Nu e nevoie de carte, tată Îl știu pe din afară Dar încotro se îndreaptă corabia sub soare Spre veșnica înfrățire Lumină și uitare De tot ce a fost pe vremuri Spre veșnica dreptate Spre marea frumusețe, spre sfânta libertate. ea drumul drumă omenirea spre om și duh spre duh, Civilizează bezna cu raza din văzduh. Trecutul se destramă cu temnițele lui Și totul se încălzește la raza binelui. Pe lumea mântuită de lanțuri va pluti De plină bunătate a zorilor de zi. Un pas pe care îl face acum omenirea Aievea cucerește de plin nemărginirea. Câmpile de nouri, ajung să fie arate Acolo unde amurguri de domnul semănate Rodeau doar zorii zilei. Biruitorul cânt de slavă al gândirii Se înalță pe pământ Și arată tuturora nerătăcita cale Mai sus decât minciuna în sarbe de zale. Pe oameni îi preschimbă în vulturi străluciți să vântă omenirea pe cale ei divină, ca oamenii să ajungă prin veacuri fericiți în libertate și lumină. Da, într-adevăr ai dreptate, Hugo. Aceasta e calea adevărată, calea adevăratului progres. Noi suntem bătrâni, Noi i vom mai vedea înfăptuirile. Dar din ziua în care omul s-a avântat către înălțimile azurului, nimic nu-i mai poate sta în cale. În ziua când vălul ignoranței și al servilismului se va destrăma, omul va fi liber și fericit. cum se învolbură valurile oceanului. Victor, am fost atât de îngrijorat în țara asta. Ai pornit din nou să rătăcești pe țărmul mării, să înfrunți furtuna. M-ai lăsat singură. Am implorat în gând pașii să nu te călăuzească decât pe calea care duce în sufletul meu, îndrăgostită de tine mereu. Mereu. Știi ce zi e astăzi, dragul meu? Să vedem 17 februarie 1863 hmm. Nu-ți aduce aminte nimic Data asta? Ba da 30 de ani De când ne-am cunoscut fără îndoiană. Victor Draga mea Juliet De când viețuim împreună Aici În mijlocul naturii ca Filemon și Bauchis, prezența ta a fost pentru mine mai mult ca oricând o binecuvântare. Am înălțat acestei prezențe un imn sfios de slavă. Ascultă-l, Juliet. Atunci când două inimi îmbătrânesc încet, Purtând mereu aceiași iubire de-odinioară. Ce blândă fericire, adâncă, sfântă, rară, în nmi semnează viața cântată de un poet. Iubirea hrăzită de un duh ocrotitor Își scutură petale pe sufletele lor și le alintă veșnic cu fermecată rază. De numai arde raza, feric luminează. Aceste două inimi răpite de iubire, sunt astăzi numai una. O dulce amintire le leagă în trecutul. Pe care laolaltă, la oaltă l-au înfruntat a evea Și inima-mi la gândul Că trăiește pe veci nedespărțită De inima-ți Julieta mea iubită. E seară și e blândă a miezii strălucire, Prietenie dulce. Ce veșnică iubire! Îți mulțumesc! Ați ascultat? Biografia unei capodopere Victoriu Go, Legenda secolelor Emisiune de Dan Lăzărescu Au interpretat Mircea Albulescu, Lucia Mureșan, Val Sândulescu, Ion Pavlescu, Sorin Postelnicu, Constantin Dinulescu, Emil Liptac, Iulian Necșulescu și alții Regia de studio Ion Prodan Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Cristian Munteanu